Шукаю змісту, і в житті, і в слої. Вечірня сходить у душі зоря. Мене окрили одразу дві любові. Любов моя і любов твоя. Ще вчусь мовчати, не тримать образи. Минуло літо, осінь настає. Старію я на два життя одразу. На життя своє и на життя твоє